As një parathonje dhe hyrje tashmë vetëm sa jemi në ajetet e surës Ar-Ra'd. Në takimin e kaluar kemi përmendur se ky sura ka diçka specifike, ka diçka të veçantë që e bën atraktive dhe interesante për neve, për më shtegume e, e komentuam pa po, dhe me medituar dhe më me morëm atë. Kim përmendur se çfarë temës përmbanë surja e radë edhe kemi pasë se kërësisht tema të surja së radë janë temët tonë tema që duhet na më marrë me to dhe për këtë kemi thënë se nga dobit e këti të rejtimi është se do të mëndojme që të mësojmë agendën e temëve tonë jo rëllër ndodhë që na njëtë në përdishme mirë me tema që nuk janë temët tonë nuk në përkasi neve ose nuk i shërbejn ardhes sonë këtu në dunjë. Na kimon këtë botë për shkak të saktum, që çdo aktivitet që në këtë dunjoçe bëjm, duhet të jetë në shërbim të këtij qëllimi. Vetëm në këtë mënyrë mund të konsiderojmë se jemi produktiv edhe po arsyzojmë si duhet jetën këtu në dunjë. Kjo është një rregullë e qartë domethënë që besimtari i koparëve tës dhe vazhdimisht i përdor si një si mascë për cilëtetë në qesimin e jetës së tij. Çdo aktivitet jetë në kësaj bote të ndrozur, çka do të qoftë ai fjalë, vepër, lëvizje, çka do të qoftë, e ç' nuk i shërben qëllimeve të krijimit, më simtali është humbas. Nuk po them më kator. Më kat është niveli i tetë, po skua ku minimumi është humbas nga se nga njështë e kërkuar që të fitojmë vazhdimishtë. Dhe të reguës i fitimit dhe i humbjes matët me qëlimin e kryimit. Pëse Allah në ka kryu? Pëse Allah në ka prunë këndu njo? Cërë është roli jonë në këtë botë? është qartë e spesifikuar në Kurënë. An. Anden që se Allah në ka prunë për këndu njo dhe ne i shërbem qëlimive tjera, Ose në i shërbejn temave të tjera, çka këto tema nuk i shërbejnë qëllimit të krimet, ata nuk jemi, nuk jemi në aktivitetin e duhur. Minimumi këtu është sa mund tuat. Pastaj çu mund të eskalon deri në devijim e humbje zotërojtë. Pra temat e sudsrat janë tema tono, më shkad më morna. Do të thotë se nga temat elementare, themelore, bazike të sudsrat janë tema të besimit. Dhe Allah Gjellewale në kësure fletë për ndryshimin. Pra ndaj, kjo është e kombinimi duhur. Cilsia e besimit e përtsakton të cilsin e ndryshimit. Do me ndryshu për të mirë qëka përtsakton këtë ndryshim? Besimit në Allah Gjellewale. Sa ma të për e përmirësujnë besimin në Allah në të vare këtala, aq ma të për kjo përmirësim realisht do të përtsakton edhe ndryshimin tonë pozitiv. Në qofë se ndryshimi jonë nuk ndërtojnë më pasë besimit, të që ndryshimë nuk i shërben besimit dhe kjo besim nuk i shërben ndryshimit, atër nuk është ndryshimi kërkuar. Asë njerës ka mësimi ndryshu në formë ndryshme, ndryshu në pamjen, ka ndryshu, ndryshu në punën, ndryshu në venin, ndryshu në shërshnin. Kësion këtu ndryshimet kërkuara. Soshtë këja i ndryshimi që sotë e kër ndaj ai ndryshim që kërkohet, duhet tjetë ndërtuar më i bazën e besimit dhe të të shërbën besimit. Osta e mërë forma ndryshme, mirë po, epilogu përfundimtari për pjekime të të nga përndryshu duhet tjenë në fërvarë të besimit ton. Dhe Surja Rad, realisht fokusohet shumë në këto tema të këti besimi, që insistanë të përmirësojme në këto pika, që pas tajt garantohet edhe në xhimi i durr po dhe shuyzimi i durr jetës e kësa i së kësaj bote. Sot kem këtu tre tema koresore që i them, e para Allahu xhëdojë faluh. E dyta, shpallja, u zusi, u rfyesi. Dhe e treta, i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Don këtu tre tema madhore që na duhet në bazat për ditësme të mirë me këto tema. Ne duhet mundojmë që gjitha tema të tjera ti në koordinim me këto tema, ose në shërbim të këtëre temave. E përndryshës, ka shkutje, ka ndarje, e kjo ndarje shte e pikrë që e rizikën besimtaren. Omenin, kër na për temat tona, për Zotin flasëm, për shembul në kod saktuar vetëm, në vend saktuar vetëm, pas të jashtë atyre vendeve, jashtë atyre kohërave, jashtë atyre shëshive, temat nuk janë për Zotin, nuk janë për shpalljen, nuk janë në amën të shpalljes, nuk janë, për Muhamidin së ose lë materialisht, ka shkputja të rëzikshme. E praqë së so shkputja, praqështë edhe rëziko. Andaj, Surja, Rad, fokusuat në këto tema madhore. Allah u gjelë në gjelën hu. Ta dishë kushë në Zotin të varë kua talë. Ta njështë Allah u gjelën lepore, edhe dhe bindemi të bindemi, përmes ajeti Surjës Rad, se si njuhi Allah të varë e kvotarë e të nërodhër regulon qdo qështë ndë një. Gjdo problem, gjdo dilem, që mund balavacuhet njërimet të njëtë në kësaj bote, realisht regulohet dhe evitohet për mes njuhi se Allah Gjellë Gjellë Lohë. Kjo është receta koranore, që shtu Allah Gjellë Lohë u a prezentohet në robëve ti, që më thonë udhëzimet e duhura për, formim të tyra dhe për të i kalim të problemet tyra njëtë në kësaj botë. Andaj, i kemi shëruar tema të surës të rratë dhe lishmërim me komplet rukëtimin tonë në jetësimin e fjarët të laqëlle u alë. Asë në i kembranë që duhet me jetësu këtu ajetë. Me i sidhë njëtë, më s'milun liber, nga s'allaj gjellora këtë kërën e Kazmit, me i jetësu këtë njëtën përdesmë. E jetësimia jetë e bëtë, sikur se kemi më nuk e njoftë të jetët, rathanat të jetët që i kanë zbritë, edhe tjera që kemi folë për to në takimin e para tja, kë kemi folë për hyrën këtë temë. Kësura, të mi thënë, ka mësë pëjtim të këdjetarët ashtë me kasë Uh, edhe në që së primim me kase edhe medinase nuk në e lëku ndë orientimin shumë. Nga se nësë është me kase është në fund mekes, nësë është medinase është në së fillet Medines, anë i ka pak dalim kohor me syne dhe tematikat raniqët dhe tematikat më shumë të mekes së të Medines. Pra nda i flasin për a thona specifike që kë kalune për to pegamberi sallallahu sallallahu. Dhe dinit të ndërrodhëzër se dhuna dhe agresioni i korejshve kanë qenë në shtime sipër, jo në rënjë e sipër. Në në s'ka filo agresu në i madhë fillim, e pastaj janë pajtu, korejshtë të mejë kanë bashkjetu me kësë shpallë, e kanë refuzu, porë realishtë, e kanë pranu si nërmale, e ka ra intenzet i shtipës. Në së shëtët, jo, ka që në kondërë ta. Ka që në kondërë ta. Pësa ma të përë, Shkën të koha, kalonin ditët, tërbohëshin korejsht. Sama te për tërbohëshin korejsht të mekës, shtoj dhunë dhe presonimi sabët e pejgamberit, sallallahu sallallahu sallallahu. Dhe kemë nëse kanë kalunin për, për svitët rona, të tjira, për krasë ju edhe, e kemi përmen të kemi një kaluar se, omejnë dikur ka presion, omejnë dikur ka dhun, omejnë dikur njërët i kufizohet mundësia e deprimit, elevizjes, Atër dhe dilemat, realisht, jenë më problematike, jenë më problematike. Për të asë vje dëmëhon, njëriju, kër është situatë të fshira, e kemi të sejka, po, ma let, ma let, i nështojt presionit caktuar dhe bënd të ndaluarën, për dalim kër është situata të mirëqenjes. Arën kemi të kësa habet me gjendit fshirë, një presion, një dhun, një agresion të vazhdoqën, Dhe nomen tjetër, lansim të vazhdushm të dilemave. Kjo është një mashtruës, kjo kërën së është një vërtet, vazhdimisht, doon kan, kanë kan përru në dy binarë, atë të dhunës dhe atë të dilemave, dy kombinime trona, pra të që goditit me të dhe i dedikohen ati. Dhe lojë e le leoale kemi thënë se, këto probleme, që kanë kalu sahabat në përto, këj presjan, këj dhun, këj agresjan, këto dilema, Allahu Gjellera i ka eduku sahabat, dhe kjo është shumë bërë nëzimë kuptu dhe të në të nërërë. Kjo është shumë bërë nëzimë kuptu. Allahu Gjellera Gjellera i ka përsilë dhe situatet, Allahu Gjellera ka pa gjithë që ka që ka pëndodhë, dhe si ka qenë e reagimi hynorë në meke kërshin dhunës, edhe kërëshi dilemëve, dyjat, me që ka reagu? A ka dërgu Allahu Gjellewale ndo i mrekulli? Në mund që do të ndajt të koreshët, a i ka paralizu, a i ka shkatru, a ka gjujt guraleca si kurse ka ndodh pak vite më herët? Jo. Kjo është me nëzimë kuptu e kuptuose. Reagimi i vetëm që Allahu Gjellewale -Gjell hui ka edukur në të sahabët ka qenë dituria kje shpalli. Që të e kjeni nërkdolin, e dhe nga presioni, dhe nga dhuna, dhe nga dilemat. Këtua është. Edhe trejtimi ka qenë trejtim, me dëvërte, shumë e, bindës, por edhe shumë krenarë. Që me njalter të kësa habet shpirtin e kënaris, dhe me ujit, trumbun e bindës vazhdimisht, për kundështër rëthan dhe jasht me, nuk e japin këtë pasyre. Për ndaj kanë fillua jetët me Elif Lam Mim Ra Ka disa surin Kur'an që fillojnë me shkrojnja Elif Lam Mim Ra Ka Elif Lam Mim Ka Elif Lam Ra E dinit që fillojnë Mi po Elif Lam Mim Ra s'ka Kjo është rast të pasat që me surin Ra'd Që Allah Gjellëvra ka buni e komunikë Ka Elif Lam Mim Edhe Ka Elif Lam Ra Po Elif Lam Mim Ra Kë kombinim me 4 shkuen e ka orë nësurën, rratë. Er Edhe këtu e mëru di e tafë me nëzidhi shka një dobi. Pëse këtu ështu një shkuen, sështë. Dirin këtë detallë me përfitun nga gjithdo udhëzimi Allah të barë e kotala. Dhe këri kanë dretu u le motë, se... Qëfar kuptimi ko e li t'jam i mëra? Qëfar kuptimi ko? Kanonë komendin ndryshme, normal. Minë po, ndoshta me prafrë ta, dhe ajo, me mira, me sigurta, është se, Allah në gjëlle ola, me vazhdimësi, i ka siduar koresh në këtë Koran. A e një në zëtë të gjuhës, a e një në zëtënit e Arabëve, a e një letërarët matë mirë, të gjithë garat e poezive, dhe gjuha juaj koresh, është bazë për Arabët, a e një shka po? Se edhe një Koranësë kërë, Nëse këku morëm dalëson 550-ja, shëndriu një piti bejuve, nëse është nëse është në nivel njerëzor. Nëse ky është kuranitina, ju e dini që ky as nuk më lezuas, më sku nuk din. Ky është mes një Juve, ky është pi Juve jashtë, bian, që stan pi jashtë. Atëra është logjikisht më çka i bjer. Që ju s'dosh më pronë më tepër se tina, si s'po ku dini më skuaj më lezu. Apo. Elukaon alif la mim, alif la mim ra se kjo kuran është i përpiluar nga që të shkronja. Me thonë përgjama, po e kësa përpiluar në une, po s'kim na fjallë, s'okjo gjuhë. E për gjuhë, t'juve është. Po s'kim na shkronja, s'okjo, kjo po ka mashu shkronja, malet pe ko. Që të shkronja jenë, t'juve. Nëndaj në shiko Allah gjellonë këtë ku, kër sahabët kam posë presion, kam posë Allah gjellonë, një së bretë sfidim, parëmëndon kohën kërë i dopt, edhe kërë i shtypën me sfidu armiku në bëndë. Te së në bëndë kërgjën. Nëse armiku në ndajtje pasaj ushtu në dhumë fizike, ragi mirë në ndajtje është në dhumë psikike. E dhuna psikike ushtuar në ndajtjetrit është meron se dhuna fizike. Për ndaj në la në gjithë në ora ka thunë korejshve, se ose sahab du me thunë, ju ka thunë, dhuna fiz ka dhimbje, mirë po nëse e brendshmi asht stabile, e qitë e sigurt, aja është dhimbje që ka lanë. Mi përnë qufë se kjo asht e trazuar e brendshmi nga pasiguria apo nga mëzbindja, atërë është me fëqirë se në që në kanë gjikë në shpimi në rapën. Edhe në këtë situatë, kur Koroni ka slidu kërë ishtë, e ata kanë heshtë ka që slidimit dhe kanë plazë ga brenda se Allah së pojnë e rahatë, kush realisht është mundu ma shumë, kush ka qenë ma shumë si kletë? Kure ishtë? Kure ishtë? Shkalo i ka denu për mërëna, e i ka unë save se denimi jashtëm është si përfasuar formal. Nëse ju e kirit branshëmët qetë, bindër, e jashtë një sokurëgja, a më në qëse kjo është e transluarët, e jashtë një është përfasaj realisht edhe kërështë e qetë, nuk është, nuk është do më thon joqë hurija binse pas. Allahu xhallahu thot tilka ayatul kitab. Al-iftam imra filka ayatul kitab. Këto janë argumentet e librit, faktet. Allahu xhallahu na instregon se ne flasim me fakte. Ky është libri i fakteve, ky është libri i dijes, ky është libri i argumentet. Me çfarë jo? dhe pronim bëj bazën shpifjes, gënjeshtreve, mështrimeve, dhunës. Kjo në këso zbojmë. Në nuk e këthejmë me të njëtën monedhë, në këthejmë me prinsipe tona, në këthejmë e parime tona. Parime jo në është argumenti, po nuk e patëm, nuk e tri lujmë për armikën. Përshamu të në vëzër, edhe gjatë historisë, edhe mërën e muslimanëve, ka pas fraksionet saktuarat të sëllat për, për me e vërtetu ndo një pëhim të tyre, kanë trillu hadithës. Që së kanë pas hadithës, kanë trillu hadithës. Nga një herë kanë keq interpretua jetë, se me interpretim të dur së kanë mojt me imbështet pëhimet e tyre është dashë me e keq interpretu, është dashë me e sërëngarku interpretimin për me mujtë me dalë në fund, dyqysh një farlaj, më bështetje për pohimit e t'yra. Të tabori i helisonetit, të djetarve tanë, kur s'ka qenë kjënë kjënë? Ka pas hadithë, që kanë mujtë me i shtërvi bëjgjë fartë, po kanë qenë të dopta. Ka në simarëm këto, në sahi ka mjaftë argument për njëve. Ska në ojë, Nësë kemë nëjë për adithet të të riluora. Nësë kemë nëjë për mes të ngarku komentimin e njëtë të cakuar me rralisht dhundë që mjëllë një kajë. Nësë kemë nevoj nga se principi jo në thëtë të në vëzër. Principi jo në thëtë, argumenta pas taj besa. Në nuk besojnë pa argument. Në argumentojnë e kutë në shtijë argumenti që ati është besimi jo në. Të tjire të kanë të kontratënë. Filëmisht besojnë, ndërtojnë parimet sa këtuara, pas tajnë tentojnë që këtu me imbulu me argumente. E normal që ta një këmë posë dhunë. Andhe Allah të tilke ajatu l-kitabë, shumë qartë. Këtuojnë argumente, e, libret, të qarta. E këtu Allah nuk thotë të Kur'anit, asurës, të libret, e dini jo përsi libër, se kur bëtë fjone për libër, që kjojnë jashtë. Kjo është Allah së të di mamma i razëmë ishqë si Allahu xhelai sfidon Kur'anit të Mekës e nga pozicion i përsis. Unë stom kë librë kë ky Kur'ani ë libër. Çilë libr e din ti? A, a ne shporn gar kësaj psikiqe që tonë atë kundërshtari kjo. E din ti? Ti e din kur buqë për dije, ti e din kush din. Kur buqët fjalë për libër, ju e dini kush e ka librën. Ju e dini shumë mirë. Përna që të thiknet Kur'ani që kanë kalu për ta. Allahu e këshë ndru kur dush me bilallë në përmë, apo më rejti mu e ma qepsin tonë e unë përta pi gazepin ten, për ateshe të mija që isë sënë prekëta. Andruhëm nëherë, pasë brotë këpunëm, t'ilke ajatu l-kitabë. Allah Gjallohat, këto jenë ajetet e filibri. Qëka kënë këtu? Wallë dhi unëzën i lejke minë rëbbike al-haq. Aja që pasë brotë nga zotë të jetë është, ju e vërtejtë. Përse këtë këtë dhe me thonë, është e vërtet, jo, është e vërteta. A dhe dhe me thonë e vërtet dhe e vërteta, po e vërtet është kjo në mesinjët vërtetave. Jo, s'ka dë vërtet atyra, që kjo një është. A shparmënojë, prapër ku me thonë, mundoni një kupë të jetet në rathanët e zbizis. Ata jenë të tërbuar edhe kurani s'pojapë kërë farbunësi për kompromisë një pjo një të vërtet, që edhe ju e mund në konë për diskutojmë në amendimit që me zbut përkja s'kakështë, është e vërtet e pak kontestuushme. Problemi është të jo. Ola kime e këtër e nësi, da i uminu. Allah në tha, problemin në kështë e vërteta. Në kemi sëru obligimin dhe ju që kemi kryjë. Në kemi përmbush për mëtimin të se kërë me sëru të vërtetën, që këja është të vërtetët, që të jën po ndaj ojo sahabe, nështu që ditë refuzimi i korejshve, nga se nuk ka të bënë më argumente, nuk ka të bëj me bindje, jo, s'ka të bëj, apsulitisht, por ka të bëj me tjerë faktor të refuzimit, si kësë është i nati, e mendimalsia, e interesit saktuar, e kështu moral. Përndaj të nëlozër, ti kërët din për shambull, se ji, e, uh, në debat me dikën, ose, ka shë një këndërshtarit saktuar. Pa shambull, nëse ti e duke e mbrojt shpinë tonë, e atë dikush duke ta marë shpinë tonë, ti e mbrunë sinë që rritë, se është e jotë, ja? e hajtë sëmën padrejtësisht me bozullëm, me marë një që ka sëmën këtë akonë. Së një realisht, nga dypë, nga dy të taborët, nga dy të taborët. Sakrishnikani, bën sabur, qindran, ma gjatësili, qaj që këtë vetën, së së ka shkëm për të kësaj, dhe të kefujit, shka thonë pegamberi së sëllëm, me në kutin e dune me alihi fehua, shëhid, ku shështë të e mbrojt pasurin e ti, shpin e ti, shëhid është, ku ka më shkoj e për të shpizmet, Nga sajë për e mbërën të vej në stovu shkëm për të kësaj. Andë ju sahabe për të i kësaj, ku këni mëri ju, s'këni ku me shku, rrëni ju qëtu. Fakti pëse tjertë për levizin, e le kanë interese të caktuar ata, mos që mashtojnë levizje e tyre, po është e për pjetë, nga se nuk jënë sinqev në dilema. Trillojnë dilema, ju e mi ulë kundë, mos në ngani ata. Për interese kanë, jënë të pagumë ata, për kitë mund ka argumente shumë si të tjera që ushqen bindjen e besimtarëve. Ju ushqen si më uchos, do të them, dilemat e kurajshme. Pandaj flet për librin dhe flet për pejgamberin fillim. Apo wallahi unzila ileyke. Aja që të ka zbrit ty, edhe ajo që të ka zbrit, edhe ty ti ka keni ardhu. Min Rabbik. Për Zotin e tonë një jotën. Ti Allah ti jën këto. Shigjisa njerëzve nuk besojnë. Pra hajtin vozë Nuk është problem Muhamedi saallallahu alejhi dhe sellem në Mekë. Pse shkaktoi Kur'ani? Pse shkaktoi të llovin Mekë? Pse shkaktoi gjithai konflikt Mekë? Nuk është fajtori pejgamberi saallallahu alejhi dhe sellem, pse ka dashur më bu njerëz? Ka dashur më një gjithë nga shtyllët e errësirave ndrit. S'është ai fajtori. Jo. Fajtoriin kurajë të Mekës. Ata janë fajtori përshka këse e kanë luftu të vërtetën për interesat saktuar atë qëralisht janë banale dhe janë ju njerëzore. Shqiko për saktuar pozicionit që fërcën sahabët. Ju jeni kjo pallë, këten kjo pallë. Ju jeni pallë që Zotit Gjellëvala ka venu së për mes t'yne me përro shpallën. Këten pallë që ju pengën kjo shpallë përshka këse u andëshën pozicionimet o aprish kalkulimet materialisët, dhe një asyna, pra ndaj rënjë stabil, u shqen me bëndje. Pedim që du mëne stabil, na po edim që kuj liber është i vërtit. Mirë po, prapëse prapë të nërruzër, kanë me ujë për një supportim halamat fuqikshumë, kanë me për halamat me, e me qëka la o vazhdojnë dhe është një u shqy sabët. Eh, mas kësaj, mas këti pohimi, se kjo është liber i vërtetë, dhe kjo është i vërteta, dhe ti dhe liber i nga zote, të është Allah Gjellë Leona fjullan me shparios argumente, për këtë. Por jo argumente, si pas tekevë të korejshdë, që fara ta ka një për jopë, po. argumente që realisht njeriu i menqër, njeriu i sinqër, bi bazën e këty argumenteve, mi aftushme ka me besurë, mi aftushme ka. Për ndaj Allah Gjellë Leona thotë, dash Allah varden me fol për vetën e tij. Dash ajetën vim këto janë ti dhim, i parë s'u s'rrad. Ajeti i dyt, i tretë dhe i katërt që sot do të flasim për to deri në fund, janë ajetet që flasin për Allahun që vëlla. Kush është valla, Zoti, çka bën Zoti. Do kuraj këtë bën. Pse ju çudit me Zbi librin? Kuraj këtë kakriu? Pse ju çudit me këmbën më quj? Pse po çuditni? Që thallën fund të tretë që po tema e ardhshme. Nëse ka diçka më çudit që t'i qëtisht me këta, ju, ju ata me ty. Kërë t'i e një allonë Gjellohuane. Për edhe të ndërënzër, kë kërë njështë e ka një qëtë Allah në të varë e këta në, në i këtë qëtë pasaj përsa Allah o bën zgjidhe në këtë sitatë. Në i këtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët eh eh eh dohonifalli negrishen so so kso me rad jan pasui mos nyuhes Allah qath Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma astawa 'alal 'arsh wa sakhkhara shamsa wal qamara kullun yajri liajlin musamma yadbiru al-amra yufassilu ayati la'anlakum bi liqai rabbikum tuqinun chaunul kayat është që fuqesham, që fuqeshtëm, që që ka në ujë munallë, për ta që dëmonë është, është ta me thonë, sfidim po po edhe, edhe gjithë përpjeke me komentur, kësë me fjallë, realisht është shumë e pasë suksesinë. Kësi kështë e disënë nga ulematë e të fësirit, kër kanatë e disa jetë, e ketë kuronë që ështët, po, kërëtë zë jetë i kërëja, në sitohet dhe së këtë, të godos ka shqip tja jeti, për po tut nga më janisë me këmëntu se me që e prisht i bukurina për tëmë. Gjitho fjallë që e thëmë është të te part, ka shqip tja jetëve, qarë që të qarë? Shqika Allah këtët përvejtën e ti, o, oh, kërëjshë, e adini libë në kujt përrefuzoni? Jo e adini pejgambir në kujt përgënje për shtroni? Kë adini shpal në kujt, jo përgënje kontëstoni? A përdeni? Ku shra Alledi rafa'a s-salawati be gheri Ahmedin Tarunaha Aqe i kan grit qeit Pando një shtyr që mund të shenjallon Që ka që mua Ti një kull në shmis Nuk mund e mund pashtylla Kërgjus në mund pashtylla Hajd majt i qka pashtylla Kërgjus në mund të pashtylla Në që i shtylla Një tend dvogën me dosh me ngrit Një shatarë Me dosh me ngrit Duhet një a qit një shtylla Se së rëmë Allahu për të shikot, gjithë të qej i këmë dërtu, a pashen i shtyllë dhe këna këna. Bi ghejri Ahmedin të raul ha. Nuk mëni po ajo të shtylla. Madhështia Allahu qëllë qëllë qëllë aloha. Pastaj, Allahu thot, thumë me stëwalë në arshë. Pastaj Allahu në ngërit dhe u vendosë në arshë. Madhështia Allahu të barë këtalë në formën që aje dhe në masënirë. Pastaj thot, o sëkhër e shëmsë vëllë kamerë. Shikot është ngritë në arshë. Sekharë shemësë o lëkëmër, kullu njegjri njegjri njegjri musimënë. Allah Gjellewala ua kanë nështruar juve, djellin dhe hanën. Këtu ecën, me afatë saktuar për Allah Gjellewala. Me afatë saktuar dy kuptime i ka ka unë le marë. E para, djellin e ka afatin, kur me linë, kur me përëndu, zonot, tani delhana. Me afatë, me ku? Por edhe kuptimi dytë, kamani dytë, si janë nga. Sa të dhaja janë, sa të fëqishme janë, këto qejë sa të dhaja janë, bjënë kohë kërë Allahu Gjelle Walla, gjitha këto ishka të në. Pasaj, tha Allahu Gjelle Walla, ju debbiru lë amërë. Allahu të e bara këtë alë edhe, o dhejqë dhe qështje, o dhejqë dhe njënë, ahireti, në, në, në kosmosin, gjithë qështë qështë ka, qështë qështë ka këru. Allahu ju dhebër, qka ju dhebër? Në dhebër, është në këtë gjuën, në bashkohështë dhejnë menagjime, sistemenënë që qështë qëka në vendë vetë, në kone vetë, furnizënë gjdo konë ma që i duhet, kujdesit për gjdo konë atësë i duhet, krejt qështjet, Allah gjëllë dhe ola i, sistemanë dhe i regulanë dhe u dheqë. Këtu mësime që da përnë e apë, ju fësërën ajatë, i sërën bukur, i shpjegon mirë qartës argumentët, bëndëshëm. Këto 5 zeprime që Allah i bënë, që sësë në zeprime të regonë madhështinë Allah Gjellewala, ngritën e qive, apo, pas tëj arshi, pas tëj djeli, pas tëj hana, pas tëj organizimi sistemimi, e sistemimi e odheqe e kejtë që ka kryu, pas tëj shërimi i ajeteve, i argumenteve, i fakteve, disa ato ses lanveti dërgon madhsi Allahu gele wala çka komsoj la alakum bi liqa'i rabbikum tuqinun tjetëti mbi ndërsa kemi motaku Allahu gele wala kleçitu Allah i ka thon por me bisi kemi motaku Allahu gele wala parlëmë na andajte nën nazar sxhni i zarbar e ç'o zar ka fshi gjithë ato argumente si kërste e si kam fillim. Këto argumente, këtë që ka ka, këtë që ka shovëm, a shduke shërbyj në përmirësimin e cilsizë së besimit tonë? Këto argumente që përshovëm, a e kemë nevoj, më laj me lezu, me dëgju, edhe ato shpjegimit shkencora, që shpërfaqin madhështinë Allah Gjellë e Oala, precisitetinë, bukurin e këti krijimi, Ja, Allah për i thëtë korejshbë, për po, dhe këjtë më së tyna për i thëtë se nësa Allah ka që një bukur, këjtë i ka kryu. Gjithë që ka është në vendë vetë, gjithë, vet, gjithë që ka ecë në binarën e vetë, gjithë që ka është që është duhet, këj që ka që bukur i ka kryu gjitha këto, ka që më dështore. A thë uvolë, kër liberën vet e vetë e shkuën që ka bëna e jatë. Që të me menja. Nëse përshamu të nëzëm, Dili është krije së Allahut, sa i bukur është. Kuran është fjalli Allahut, fjalli Allahut është cinsia Allah Gjallahu Ala. Nëse krimi t'jo që është, e që është fjalli a ti. Pra nda i shiko t'i koshemi po me t'bukur, që është mahnit, Subhanallah. A t'ka mahnit dhe njën e ajet që është Subhanallah. është ma mahnit së ajetit, së ajet që të thëmë. Po s'pokë janishtë për jashtë, nisja me mahnitin e j e në vazhdojmë më mahnit me mahnit një brendës me atëmë. Janë mahnit, gjithë shkinstarë, janë mahnit. Që kanë pa edhe që kanë tu pa vazhdimisht? Si kërsa Allah hëtë, se në rihim ajatim e fi l'afakti wa fi anëfusihim, hattaj e të bejje në lëngë anna u l'haqq. Në vazhdimisht, se në rihim kjo, se nuk guptojmë vazhdimësim. Në vazhdimisht do t'ju shfaqim atë një argumente, argumente, argumente. Dirës atë ju bëjë të qartë po edhe në vetë në tyre, në dirëso të të bëhe të qarë se kjo është e fërtit. Fjallat Gjellewala. Përndaj, Allah të varë e gotarë e përdor libërën e ti, libërën e ti të krijuar për të në e bë të dashur dhe të afert libërën e ti të folur e të zbritur. Koranin. Pa janë që ka bëhë këtë, për në që e bëhën këtabë kurse pika. Si po për shemb një njeri pa lojë të gjashëm mëll, po fokusohet shumë konkretisht. Njësi në për shemb e kanë afisaktuar. Ti kërkon për ti me buni punë të sakta, pa pa lajmëruar, si kam jetën e vetëm. S'kam mëtave. Pa të pakëshë bankë ta bën të manit. Para në të gjithë posta më të disa kërkon. Panoku kë këto kë, të one të çabonin. Par nuk i ngaranjsh të vetë, ku i kohali, që ka bon ki atjevëtë, par në mëna. Në mëna, nësë mërmanë është. Allah për të tja, apë e shërë, apë e shërë. Këja është, qëka Allah ka krigu me, bëhu, e adhë është bëha. E që për fjallë e të ti? La andekum bilika i rabbi kum të që që nënë. Dithu Allah kanë thënë të ndru nëzër se, Këtu ka një formulem, dhe më adhënë qëdëtëshëm Qëdija është mes fillimit edhe fundet. Ajetet fillim për flasit, që kja jet, ajet i bytë, Isus Rrath, në fillim për fletë për qa? Për fletë për fillimin. Allahu Gjellë Gjellë Hu kanë gritë fillimit. Kanë nështru, kanë bo për krimtari. Pas të i pokalën të rinjallja, të takimi. Qëfandit e ka me zveti këtë dyja? Qëfandit e ka fillimin me mbarimin? Kënë nuk është herë e parë në kërën që ështu botëm, që lidhet krimtaria, madhështia e krimit, fillimi i krimit, me epilogun përfudimtar të njëriut. Të në doze, këja jetë, ranësh krasë mahnitjes, ma gjepsjes, krasë, on, asa që përmena me herë, duhet edhe Një ushqy zemër dhemi një përgjësi dëvarëdushme. Allah për të tëtë, në natyren, lumejt, dhjeli, që jenë kryu, që jenë kryu, hapishë? E këtë krym e ka një kësto, një qmim, ndonë dikushko me pagu tërë këthë. Qa kujtove tëmë. Shra ke po një shmysan të bukur komplet edhe një, një organizim mahnitës edhe të thush kush e një sa ju ka bo ati që. Shrejnë që ka mështu ju ka bo. E shra një shpit një të regullume, fort bukur ato. Shra kush e një sa ju ka bo qëke. Apo se është dosh më ju bo, se pa, pa ju bo fatura së ju kësh bësht të jekshto. Allahu për në thatë, apo e shë lume një për jenë e dilim të për të zhenë, apëshe? Apëshe gjithaj këto që ti këmë në shru për ty. Po, këto e ka një kësta. Dikush kërë me pagoj që të faturë. Apo? Dikush kërë me pagoj që të faturë. Kërë kërë me pagoj që të faturë? Kërë të takoj me Allah në të vare, këtë edhe. Po, nësëpë në su në pagoj me dilë në la. Po, në vetë në rezit dilit, sa so, so e energija është atje. Në su në pagojn që kjo është bukuria këti Koronevë. I këthën në vend vet gjerat që kanë pësu termet. Ka gjerat që të jetë njëtën tonë, që përshka këtë termetit jetës tonë, kanë nërën nga pozicionit. Këtë po përshka mu kërë është një raft i nëreqën, edhe naltën do vaza, poshënë, kur të dhërshpja që ka banë, ato naltën binë poshtë. A që është të të të të të të të të të të të të të të të Qatë me botë, tani? Me i rivendosë, a platë me i këthryjë, nëse si në, sesion, thysi, e nan në ton, të të të një të një të një, e nanë tërmetin e përdismërisë tonë, të shkëtën nga besini jonë, pësënë tërmeti. Qëtu tërmeti që ka bojnë? Shëvendosin tema dhe shëndërsojnë. Tani që ka bojnë? Dhe që ka e dunjasë, këjmë të parën. E a që këne para, këjmë të dytën. Jo pësë, që a këto renditja, t E që ka këllidhje kërë me të që përflasëmë, që e që a këllidhje? Qëllë, toka, djellë, hana, kanë kastë, kanë faturë. Që me paguna? Kërë ja këtë dynion me dhonsë... Ja, ja. Me dynion së të klipë me pagunë, ose me pagunë? Me besimë. Me besimin e vangëlle u Allah. Edhe adhurimin dhe ti e në matë shtrajt se këtë këtë ka këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët Kësoj krimtarija, e ke pagu qëmimin, edhe kime e marrë dhe një gjykimin shpërlimin. Mirë po, në qofë se, ndohë dhe këmërza. Dhe me thonë, gjithë fa këtu, nuk ta kujtojnë ditin e ta ki balan të varë, këvë tala. Parabë kime paguot. Dhe me thonë, Allah është levoj dhe të nërëzër, që është në rinjallës dhe ndalës për latë, Nuk ervi këthen në teket e njëriut. Ata që besojnë, mire në lëgani. Ata që nuk besojnë, ata së rinjallë në fare. Ska ndajta, a ka kështu? Ja, s'ka kështu. Allahu të nëruar dhezër dhe simtar dhe motrë, kur më sarani. Nuk lejën që kurë që kanë dënja me konë spektator, ka me konë njëtar. Do më zëmërisht, s'ka, ska shikustu. Ja, Njën shumë të lutë vela, ata kënë të lutë. Ja, të lutë e konë. A ja anë Aja, ka e anë dunja? A e ka të magjellë e dunja është loj? Lejbë, lojë, hëti e lojtarë. Nuk a kje lejbë me marmë, këtë dune është loj, kuptim që e shkurë, e, përime loj është. Jo në jo, kuptim të rektimit, jo. Po loj kër regullë, hëti e lojtarë në ta. E kur ka loj, të ndërë, qëka ka? Ka regullë që du së vëtuar e parë, dhe qëka ka të të të tërë, kur ka loj? ka humbës dhe ka fiturës, që kërë është. A në jelënë, dhe kejtë të i këmi kriju, dhe dhe e një pjesë e lujës. Ti mëshmës me lujëtë, mëshmënë aty në të në terenë, në stadionë, e dhe shlujënë, së të këgën e lëntë, këndërshore të jetë 55 gulla, të pëmën 55-0, të shumështë me lujëtë, më së mërënësia, këtë dojtë me lujëtë, mërënësia është sa gu A, këmëtove? A, dhe ti e në loj, edhe shëtani që me t'jep golla. Në dashë lufta, në dashë rikë. Êshtë e jotja, ama gollët kanë më shenu. Edhe në bastë gollëve të maruna, kimi dhënë në gëritë e ka la gjeleola. Pra, ndaj, mami që u japë ti golla, e leja ato pra la kusuar dhe kusuar dhe që akme konë, nga se si ti e pjesë e lojës. Pra, qëto, gjithëta që ka ka për rëtëneshë në ka, nësua la gjele me A nëj, ka kasto, edhe ka qëllinë. Dhe, nështë në i ka lapë në hatë, këto që i ka kryo latebare këtoja, të, të nëzërë. A mund dhe në dikosh, për dillet, roli dillet është, roli dillet është, për shambull, me në qëshinë. Jo, për shambull, e procesin që e ban të ato tavullimit e së për frashmë për to, ose për shambull roli dillet është kja, sështë. Së A di kë doni rrolnë dilut? Po, e di. E shojmë. Roli diell e ka këto këto. A di këtë po? Po. A di kë doni rrolnë honos? A di? A di. Po, e di. A di rrolnë lumësh qall? Po e di çka ka. E llo no, po no, çi bër rrolnë tove peditin po rroli vës tudenia? Në rrolnë tove peditin, peditë dielli shka vinë më botë. Peditin hona çka do të më botë. Peditin lumë që do të më botë. Peditin kë që krij peditin çka do më botë. E ti çka do të më botë? Unë raseshtim er këtu, ajo çu kom filluon apo. Ja, atë rasesht, atë rasesht. Këtkos kanë qëllim, këtkos kanë rol, ama ti jonisim këtujt vëllaport. Ti ti bashë çitoi ti. Që stija jota është. A kuptove? Pandaj do mëo dënozë. Allah mëshe. Kupoj. Po joti ashtu po ti këtu ti. Po ti a desh kimë ndalë Allah më më. Pandaj. Atë presmosh. Po ap ap presmosh ti dilli me nzi Allah, çadosh ti atë. Ose presmë diel nuk tshon fllav. Edhe dish më është hona çka bën dijet. Prandaj domethënë se po, dha njëri me dietë çka bën? Po pse? Pse është kaq jo normale për njërin? Ka është kaq normale për kresat e tjera. Apo është so është jo normalizuar. Edhe sfar termedi ka psuj njeriu nga lkundjet djallëzore kur është shkuar nga shpalla Allahu te barekoh. Jo këtë është normal. Normal është E me thonë dikush, e me thonë, a, dheni, e me thonë, e me thonë, e me thonë, ka lume ishëm, edhe të lume këshën uj, në atë qëdi jë no. la. A që ditërsh? Po, ti që adoshën e pas, lume, pa uj, amë. A për shumë, a për shumë, këthej të njeri për shumë. Ishtë njeri ja odronë të allonë. O të ishtë atashtë me vojë. Apo, apshek, që kjo nërmalli atër? Që të ne kam bojë nërmalli. Ne kam bojë nërmalli atër. Plus, dhe shëvej me ne bojë nërmalli përmës kujna. Përmës dili, atër. Jo jo, dili është me tregu që nërmalli është me adhru, jo që nuk nërmalli është në me adhru. E shkinë që nuk bëndesh me, me besimi në në në në në në në në në në në në në në në Jumë, tek ka me kalosh, sikur se si këtu që normal është me hapje, këtu normal është me rron energji, edhe tiu normal me rron sesa. Kush më shoh. Te tiu normal me bësu ndahirat, çike më thot pallot, normal është kjo. A ja tjetra është normale? Pranetin huzr, Allahu i sas sahobata. Junë jeni normal jo, vmirjeni. Të dia të thonë jeni çmend të keni luftë apo le të them, nëse bie shkëna kush qëçmen Kërë ja, ishtë në qmendallë, të aje, përshamër të nërëtë. Që është njëriju? Njëriju. Ishtë e gjitha këto argumente. Këtë precizitatë, më ndje shkenca edhe në trupën e njërijutë, edhe jetë njërijutë, sili në fokëtëse me leviz dhe që pak komplet që reguluotë sistemi. Pëtë zemra pak me lkunë kë pak me, me, me shumë, dhe me dhe dhe në bashonë, vëqë pak ma shumë, ose më pak, qërgullohëm nga. Gjithë kja, gjithë kja, pasaj kjo përshtashmërin, e ki po njeri ju, e ka trupin e përshtatëshëm për, të jetë unë dhe njo, është i përshtatëshëm do, me që unë honsë nërë njerë e dhe, së është i kryu unë për atjaj, a këmë të vëtë? ketë kjo përshtasmëri, ketë jo perfektionat rasti. Qësoj unjë një rasti që ka shumë dillë çdo. Ju e mallasoni? Pse rasti është jo vetëm pak më post, më në koll thonë. Pse rasti është jo vetëm pak mëalt, më në grit gjithë. Pse është rasti? Pse basho ti unal? Po, po. Pse o ky më impono? Pra? Pse kjo si e ju jo normale ka shumë argumenteve, pse? se e goni e të ndihim të nëllatë vëzatë. Arsia kërësore e kësoj qasje jo nërmale. A për kuptoni? Kërë Arsia kërësore e kësoj qasje jo nërmale, ka është i argumentive është, veç një. Me mujtë me mëghu të daljën për latën mëllumatë. Veç që a tje mësna që nje mund një koftë. Sa tje kërbot mëllum lëgaritën i përlema është të pëndë. A ka dhe qëka që pandaj Ahireti është tema me fështirë, për njërinë që do në dënjonë atë. Dekës do me fuë heqë për tapë, si a do në dekën heqë. Për të si nështë, normal se atë jetë njëka me pabu fatura, e njëri iqë nga pagesat. E Allah është gjëllë gjëllë alihurë, hynin sistemi në normal të asaj që Allah ka kryuar, Dili nërmale bënë këtë, Hana këtë e bënë nërmalë. Në gjithë që ka me afatë së këtu, lumejtë, gjithë a këtu, edhe ju futuri me këtë sistem. Apo të këti zhvillimi nërmalë, të këti aktiviteti që Allah Gjellora i ka bërë, edhe ju bënë i pjesë e këtë nërmale. Në gjithë të qasë e tjetër është, dalin nga sistemi, dalin nga sistemi edhe nërmaleshtë. Këj që në gjithë ka qështë një nërmales. Pasë e Allah Gjelluatën bërëzër thët, bërëzër jetë, dhe zëtëtë, bashkëtanë majete, wa huë ledhime dhe dhe ndërëda, wa njëgjale fi harëwasje, wa nëhera, Allah është taj që ka shtri të okën, e pas taj, të ka këtë fëllua kodra, elumej, dhe prejsisit fritëtë, Allah Gjellu A'la, bënë qiftin, fritët, njeri, apo, kaflë, në qështë që a konëve për qiftëzim, apo, a kjo nërmale, Heja tjetëre këndër ta që nuk prënë qiftëzimin e është një nërmale. Ose është nërmale? Nuk ka nërmënë se Allah ka buë qiftin për mështu. Dali nga këtë qiftëzim, është dali nga nërmële, asë në kërësherën e patë. Shka Allah për të me këndë në nërmële. E nëzohet për atë dhëtë dhëtë, studimin që e kanë buënë, që u publikohënë në BBC. Adë. Livje me privjen e njëriut karti djis njëjtave. Kanon Skenstor në oftia e kanonit i pun. Skenstor ka konstatuar gjëra. Asnjë gjallë i mashkullit Brandon nuk e suporton dëshirën për mashkullën e tëmërr. Nuk është diçka gjenetike, nuk është diçka e natyrshme, jo. Është nga e fituar nga rrethona të jashtme dhe nga dëshira e Newton. Ëh, për rrethona tani të të shkarto. Amësoni se është lindur çka ashtu apo. Sepse Allah e ka krijuar me lip çiftin. A përshe, që gjizimin, që të Allah ka kry, që kjo nërmalja? Me pas nana me pas bab, që kjo nërmalja? A përshe? E pas e Allah po dhëtë, në këtë, Allah ka bëtë që natëm e blu ditën, ditë e ditë natëm. Që argumendet shumë të të. E në fund, Allah gjallrona thëtë, Inë e fidelikele ajatin, li ka u mënje të efekkarun. Këto ka argumende, ka fakte, po jo për gjumasha. Jo, jo, asë për degun jo. jo, për njështë pitës muë si jam këto. E asë për në dhjubë, e përkënjë në këto argumente. Ata që mënojnë, e të efekërë unë më në, të të dhe dhe, po në për shambullin me thonë, nëse unë e marrë, si është e kam përstilë dhësë shambull, nëse i marrë në 36 shkronjat e arfelegjujës arabë, gjujës shtipë, 36 shkronjat e religjujës i për i matë, edhe i përstili, e Pra sjell bagtia bujsie doon në inferm. Pra. Usia qilloan një si atë. Cili më cila menën dunia ta provoj. Cila më? A është normal? Haç kon shkolll. Shkon shkolla atë. Edhe bën i punim fort mirë atë. Ato senduar kur ke mortu. Zis ashtu do rast si baba më gjuthi me fletorë se çka bona kërcë alla punim jam. Kush e bën këtë dërse noset. A kuinseun dunia që beso ke dërgjën? Po jo, vallahi. Se pronëm verzun e lektyrës, as verzun e, e detyrës, as si e pronë verzun e eksakrim tani. Mëno pa ato. Mëno pa. A shekoj stom ndamson me menu? Jo nuk është, nuk është shpërladje e trunit. Jo, është është rregullim dhe normalizimi i trunit. Se ka psu tërmet trunit nga këtu dilema shyrbe, sikur ai shi kanë qju. E Allah përdo me i qësu sahabët në këto tërmetë të korejshë Ata së nërmali, të, të nërmali e të miri e rrinë këtë nërmali të nërmali të të nërmali Se ti po jesë u dhe së dohër Pasa sa Allah të thëtë Allah Gjallona O fil ardh i qita unë Mu të e gja u ratu E në tokë co so pas i përfaqesh Allah që ka nda Të në gjithën njërë të me të tjetër e ko pështë rrushit e të hardhis Dëshme Të mbi Allah në format të leshme Pasëllau për ban kurmë. Ni ni fort për miqë mira e mira llojet kurmëve. Ni ditrunga është ni ni ditrunga është ni, ni, ni, ni, ni palma është me këna mira llojet kurmëve. Pasëllau tho vazhdim s'aj. Ju ska be ma në një vajd. Ni uji uji, ni tokë ban e ka llojën ban. Çysh çysh ndodh këtu po? Ni uji. Me konj për shembull kët lloj të kurmës e uji, uji desilun aktet othomus e wit oii mineral e normal se kri desilumi e bën pa kurmë pa po them kushtimisht ni uj është o bot ni uj atë rap skanditacion i desilumës jo është i, i hidrogenizuar ashtu uj i çershmas uj bunorit jo ja orra vaptane tani me çatui çani tatuk në fund kur dal diku ndolin patata diku ndolin patlegjona diku ndolin domatet që çau botash po ni uj keni tokë kër. Allah jemi do na thot unë u faddilu ba'a dheha, unë ba, u uh, faddilu ba'a dheha, la ba'a din fil ukull, pas të imbiblesuim dhisa, nëshije, dhe tjera dhe, i njita hurme, hurme, a ma do ma sëqifme, do përnë e kona ma shumë së këtë tjera, apo, dhe po do përnë ma shtrajt, do përnë ma lirë, po hurme e nësabë, apo hojsh, kush e ma shijen, kush e udha në gjyren, kush e udha formën, kush i përnë i keshën lejshme, ni uj i ujitë, ni ni tok i ban Allah Gjalli vaat inë fidel i ajatin li qawmi nja qeguun këtërk argumentë për dha që matë në kryu kanë atër në që kanë dole matë për kresë dohet më apru matë nëherë tërini për argumentët është në në në mëalë atër që Allah Gjalli vaat shikonë këtë mërë u është qenë sahabët me njojnë dhe Allah Gjalli vaat shikonë ti bëdëmi kur hëpsh me marrë hurmet, apo ishe po atëti me teleskopë në shikonë k shikon Ujetatia shikon çka Allah ka kriju. Nit, ti muze po ato atje, ti muze po këto. Tashë ve kët për shkallëm të argumentimit. Nga qita jetë natë e deri te kur me tokapë. Çdo gjë flet për Allah te barekuta. Çdo gjë dëshmon për Allah, gje Allah, këtala, Allah papa, për për që dal hu. Çdo gjë është për fashtë mbështin Allah te barekuta dhe për gjësin ton kashi Allah te barekuta. Mi pa po e shojmë kët na. Kjo tash e kemi për besardë më këdo më për fund të vëzërt. Na dua që Mos shkodga filamentet materialist, që kur sheh hurmën ose kur sheh a mulën ose kur sheh bukën me pa shijen, jo shijen. Shija e shijuat, ama me pa madhshin Allah, e Allahut dhe hola në këtë natë natën e të këmdrave. Qiha është atë që na thot çka ratë, me orientuar mendimin drejt një durr, me i rendit gjërat mbasi dërgime që Allahu ka dhënë. Çmimi i besimit është i vetmi që përmes të mund me të pagu koston është e ndarë në dy dhe shfryzuar të negativën këtë dunjo dhe vetëm përmes përdritjes të mendjes, e logjikës, e arsyes, e meditimit mundesh me të garantosh qetësinë të dashimit në Allahu te Wala. Pra intendon të aportojmë këtë mendje, të shohim Allahun xhanda xhelalu, fuqinë e Allahut, rahmetin e Allahut xhanda Wala, bukurinë e Allahut, bujarinë e Allahut xhanda Wala. Gjithsa këto shumë gjëra ti shohin në vete tona, jesh veteve tona, në trungon, në frytin, në ujin, në dilin, në natën, në ditin, në gjitha këto, edhe këtu e gjitha në fund, fund në kujtojnë se, këtu e ka një fund, nëse dili ka fund sa është i madhë, e qëli ka fund sa është i madhë, e pëse ti s'ki fund, e nëse ai ka qëllin e ka rallë, e pëse ti s'ki qëllin e s'ki rallë, e këtu në radhë. Çkjo, vëthimi i dur. Çkjo është jetësimi e jetëve, i jetëson jetë në përshtatshme, nga se tash më të jap një qasje tjetër, një praktikë tjetër, një reagim tjetër, një pamje tjetër ka shi asoj që ti pot, që kjo është rulli kronit, kët, ragim, kët, po po të rathën. Ç'ka roli Kronit në ngjatet i këtë këtë reagim këtë symi po ashtu. Atë që Allahu dhe u ka, ka kriur. Me këtë Allah e prezanton tek Koreshën me ikas. E, e mas sot thot, po i ndaj tërse, nëse çuditëse që me qëta qëtë të të? Gjithë të argumente, gjithë të fakte, gjithë të spegime, gjithë të ssharime, gjithë të lidhë me zveti, në fund, kjo ragim, për një me pakupëtushme, në të nësëdhim, si e analizënë Korani, mentalitetin, mentalitetin dhe psikologjin, e këtë kategoria refuzuse, përse athu vala të në bëndë të kësut? Vazhdojnë e jetit me vijem, që të nëzvajzëdhemi isha Allah javën e ërshma. Këtu e në kajferit e para dhe sus e radhë, që flasën për Allahun Gjellohu Ala, nuk detajzuar, po në fillim thash, për libën e Allahot dhe për pejgamberin s.a.s. Por, këtu kuptun me, njohin e Allah Gjelloha, nga se ai që e një Allahun Të Barakotala, ka njohë pas taj, gjitha që pas, pas taj. Allah është për bleft, Allah, Allah në ndëroft, Allah në e mbush zemratu me njohin dhe ti, Dhe mësushtë Allah që leura që në gjithole vizja, pamje, dëgjem, apo qëka dhe qoftë të ashojnë madrështi në Allahot të barë e kotara, të ashojnë fuqinë Allahot, rahmet në Allahot, e këpasta i të në ushënë zemën me bindje, me dashnin dhe ti dhe knasin e abërimin dhe i Allahot të barë e kotara. Mësët është bëlejtu, sëllamënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënën